Hej, hej, välkommen till avsnitt 78 av Bytte Det här är Niko tillsammans med Färnan. Hej! Och precis som förra veckan så är det här ett förinspelat avsnitt så inga nyheter idag. Nej! Eh, ingenting speciellt intressant. Eftersom vi spelade in igår så. <laughs> hur är <det> läget? <laughs> jo, det är bara fint faktiskt. Mm. Vi var ju väg och jobba på annan station igår så nu tillbaka till där jag ska vara. Så nu... nu ja, det är lite smidigare. Härligt. Ja, har du undernört njärda någon, någonting sen igår? Nej. Nej. Eller jo. Lite. Alltså jag blir så jävla förbannad på mig själv. Det är helt sjukt. Spela okay. eh, spelar mer Swindle. Okej. Okay. Ja, alltså jag blir jätteförbannad för jag, jag, jag sa åt mig själv så här okej okay, nu ska jag spela en genomgång 100 dagar kör. Inte starta om mm. Någon mer. Okay. För att jag tänkte så här men jag måste ju se vad som händer efter 100 dagar också. Mm. Ja. Och så kom jag ner till typ Ah men eh, kan det vara 35 dagar, 30 dagar kvar och har inte tagit mig förbi nivå 3 än. Men var, var inte du typ redan vid dag 12 eller något? Nej, nej, nej, nej inte så långt ner. För i sådana fall överdrev jag lite, men det tror jag inte. <här> nej, jag tror, nej, jag var nere på, jag tror det var 30 i alla fall. Okej. Okay. Och, och då insåg jag att jag har inga pengar, jag klarar inte av banorna, det går inte. Jag får liksom, jag bara dör, dum dör också okay. hela tiden. Jag går in, fixar en dator kanske får ihop 10 000 och så står jag och tittar och sneglar och bara den där datorn kan jag nog fan ta om jag så går larmet. Och då är det antingen att bara lubba rakt ut, men då kommer jag antagligen att stöta på någonting på vägen och dö. Så då får jag ju ja. inga pengar alls. Och då bara dagarna bara tickar, tickar, tickar, tickar tickar bort. Så idag på lunchen så kanske jag började om från början igen. Så nu är jag på dag och 95 mm. Men den här gången har jag sagt att jag ska ta mig ner till 0. Så vi får väl se hur det går Men det, det, det, det är ännu ett nytt försök Men däremot ett försök där jag ska försöka fokusera mera på att Köpa uppgraderingar okay. Alltså att tidigt som fan Köpa nästa nivå Och sen på den nivån Köta så mycket uppgraderingar som möjligt jag har som en. Är det någon speciell upp uppgradering du är ute efter eller? Ja, mera bomber. Och. Okay. Och. Uh, mera. Uh, jag har använt den jättejätteliten. men jag inser hur. Hur fan, hur bra den är egentligen. Man kan ju lägga ett sådär smokescreen eller jag kommer inte ihåg vad den heter i spelet faktiskt. Ja, uh, mm. uh, uh, men skit samma. Du blir osynlig i tre sekunder. är första uppgraderingen eller den okay. första grejen när du köper den liksom. Du kan göra dammmål runt dig själv eller vad fan heter det. Sån här explosion. Eh, ja. Och så, så kan du inte bli upptäckt på tre sekunder. Eh, den har ju en uppgradering som håller i sex sekunder. Den skulle jag vilja ha. Men den kostar ja. typ 40 000. Det det, men det är inte jättemycket pengar egentligen. För när man kommer upp på nivå två och nivå tre. Då är det ju liksom typ... Alltså du, du snittar ju typ 10-20 000, 000 per... Okay. Och så länge du inte dumdör, som jag gör mm. så, så kan du ju få in de pengarna Och Lukas, du gör det riktigt jäkla snyggt Och då får du ju extra bonus för att du ghostar banan Alltså att du tar mm. alla pengar och försvinner utan att någon upptäcker dig Så att det, det, det är inte omöjligt Det gäller bara att fokusera mera på att inte bli upptäckt Och att kanske oftare... Bara acceptera att jag kan bara ta en dator den här rundan Eller jag kan bara ta de här pengarna den här rundan Utan att bli upptäckt eller utan att dö mm. Och bara, okej okay. ja, jag, jag tar en ny Liksom jag går hem med mina 15 000 Och så tar jag en ny dag istället Så att det, det, ja, det, det ska jag se jag, jag ska prova Fokusera lite mera på det För att jag vill också ha Det går att uppgradera ännu mer så man får sex, Första uppgraderingen är då har man tre bomber Som man kan använda varje runda om man ser Nästa är sex stycken Och det vore jäklar inte fel För att ibland så finns det verkligen rum Som är nere i marken Som du inte kan ta dig till Om du inte spränger dig ner dit okay. Så att jag vill ha mer bomber Starkare bomber finns det också en uppgradering Som jag inte heller har kunnat använda än så länge Så att det är egentligen okay. bara att försöka vara smartare Och samla ihop mera pengar eh, Går hela den här rundan ut på tror jag Okej okay. Ja, du ska ju bort på semester Så ska du med vitat och Ja, det kommer bli, det kommer bli en eh, Rätt många timmar på flyget med dessutom Så att det, det, det, det ska med Absolut Ja, härligt eh, Men det är det du har gjort ja. mm. eh, Själv så har jag spelat Ett spel som heter Transformers Devastation Ooh. Det var Playstation Plus-spel För några månader sedan okay. Och då tog jag ner det Sen har jag inte rört det men nu så tog jag fram och spelade det. Det här spelet är. Tänk vad vi ville ha av Turtles. Gjurtelsinmen ja. heter. Ja. Fast då det görs rätt. Okay. Det är Transformers Devastation. Ja. Det, det är typ liknande grafik där jag tecknade. Mm -hmm. Ungefär samma slags. Alltså kämpa med alltså stridsystem. Det är en hack hacken slash. Men det känns bättre. Plus att här är du fokuserad på en karaktär, inte fyra. Och jag tror det är nästan bättre. Jag hade hellre sett Mutants in hatten, göra likadant. Man kan välja de andra olika robotar, men när man är, då kör du bara själv. Mm, mm, mm. Men sen har de väldigt snyggt, väldigt så bra... Eh, ja, i just combaten, du har ju din ja, klassiska, vanliga snabba slag på fikant. Ja. ja. Du har hårda slag på triangel. Eh, men sen kan du välja vad du ska ha för vapen. För du samlar på olika. Och du kanske har ett snabbare svärd till exempel. Du kan ha yxor. Eh, du kan ha pistoler och sånt. Ja, men det som finns i Transformers eh, vad heter det? världen. då. Mm. Men sen kan du göra kombos också. Så att du ha, så slår. Och sen kommer det upp att du ska klicka R. -rätt. Då blir det som en kombo. Att först slå så slå. Och så förvandla sig till det fordon. Så om jag är Optimus Prime så blir jag ju den här lastbilen. Mm -hmm. Och då är det en specialattack med just lastbilen. Så jag kan slå iväg dem en bit. Lite hårdare attack. Man har också en superattack på L1. Och med Optimus Prime då som jag spelar mest. Då är det lastbilen och så drar han på sig ett, sitt släp där bak. Och så gör en en spinattack som är lite hårdare. Mm -hmm. Man har ultraattack, man fyller på en mätare så klickar du in båda styrspakarna så gör man en superattack. Och sen är det ja, vanligt tecken slash, kämpa mot lite fiender. Du kan även när du vill transformera till fordonet och åka runt i den här världen. Då. och Ibland måste du det för det kanske är fläktar som du inte orkar gå emot så då måste du köra vissa om fienderna har sköldar. Så måste du ta ditt fordon Åka tills de får full fart Och det visas med att det kommer Eld ur Liksom Ja på, vad säger man då? Du som är bilfantast, vad heter det då? ja Ja <laughs> <laughs> Och som man ser liksom ld systemet Och då åker du fram. Och så håller du in. Du klickar triangel och fyrkant samtidigt. Oh. Så blir det som en ammunition. Och då slår du sönder skölden så att du sen kan fortsätta vanliga kombon. Okej. Okay. Och lite sånt där grejer. Men alltså, det är, i början är det lite mycket man ska tänka att ja, men det är mycket att hålla koll på. Men när man väl kommer in i det så blir det skitkul. Och speciellt bossfighterna. Mm -hmm. För då måste man tänka, jag har precis varit på ett uppdrag där man ska möta, man möter flera minibossar samtidigt. Mm. Och de har ju olika krafter eh, som eh, senast jag mötte då är det att de är gjorda av eh, vad ska man säga, byggnadsfordon eh, mm. Så ena är en lastbil, en minilastbil som kör eh, typ eh, jag vet inte riktigt vad det är. Det ser ut det verkar vara något radioaktivt nästan. Så han typ och runt runt spottar ut det, medan den andra är en stor bulldoser bulldozer. Så han åker ju fram för att smascha dig. De blir sina robotar och ska slå. Och så. Bulldozen tar ju längre tid att slå på, medan den här andra som har sina kemikalier står och kastar ut i pölar överallt som du måste akta dig ifrån. Men sen är det också väldigt snyggt att om du lyckas. När de, man ser det ganska snyggt att hur när de ska slå en lite så hårdare slag, mm -hmm. lyckas du dodga den perfekt då går vi det blir som slow motion i tiden. Okay. Förutom hos dig så att du kan gå in och få in några snabba slag oh. och göra en sån här kombo, hoppa ut, akta dig lite så ser du att nu kommer ett hårslag igen göra en Ännu en, en bra undanmanöver, Gå in, slåss lite igen Så det är väldigt mycket taktik Och inte bara batter som det oftast blir i sådana här spel mm, mm Och jag har aldrig brytt om, om Transformers i hela <laughs> mitt liv Men det här är Spelet det är riktigt roligt Så även om jag inte bryr mig så mycket Om Transformers så är det ett riktigt bra hack-and-slash-spel Och precis som jag sa där Det här är ju det som jag hade Hoppats att Mutans Simmanhäten var mm, mm, mm. Så Ja, Yu-Tsomeheten det var liksom det var beige. det är förra årets stora besvikelse. Så vill man ha ett liknande spel men som faktiskt är bra, då ska man ta upp Transformers Devastation. Mm -hmm. Och sen är det ju det är riktigt snyggt att du kan ju välja vilken karaktär du vill vara. Vill du vara Optimus Prime, vill du vara Bumblebee och sånt där så kan du så att du hittar olika vapen så du kan matcha din karaktär lite hur du vill. Ja, ja. Med vilka vapen och uppgraderingar och sånt där. Så det är lite djup i spelet också. spelet alltså, så... men det men det är bara det är bara Terminators eller vad heter det Terminator nu jävlar. Ja, eh, robotar. Ja, det precis. är bara transfer det är inte så här du kan inte vara dinosaurier och skit eller. Eh, jo, de finns också. Ah, okej. Okay. Eh... Så det är alla de här olika Transformers, men, men, men, i början du... är det ju bara de vanliga okay. Men man, jag har inte kommit så långt i spelet än ah. Men en av de här karaktärerna som är med mig är en dinosaurie Han har man sett i början okay. Och jag gick in och kollat på trophies Och då ska man spela som honom för att få en trophy Så ah. man kommer få spela som det också Ja. Ah, okay, okay. ah. Nej men riktigt roligt om man gäller Hackens spel. Jag rekommenderar att kolla in det mm, mm, mm. Och ja, det är det jag har hållit nörda sen igår. Ja, det är som lite tight pause där om man säger. Ja, det är svårt att hinna med idag, massor. Ja, precis. Men idag är i brevlådan som dök Resident Evil 7 upp. Ooh. Och jag är nervös att spela det. Har du inte börjat? Har du inte provat än? Nej, jag har inte startat det. Jag, jag, har, jag har väntat att jag ska spela det i helgen. Jag ska inte ta upp det. Jag har installerat det färdigt och allting. Men jag ska ha lördag, ska jag sätta mig själv och spela så länge jag bara kan För att eh, jag har lite först testa spelet när jag är utvilad och allting ja. Två, för att se hur länge jag orkar spela i streck ja. För det är ju det som jag känner mig väl, att jag, jag tror inte man kommer orka så mycket Men då tänkte jag, då tar jag en hel dag och verkligen satsar fullt ut på Resident Evil ja. eh, Och idag är 24 januari så när, jag, när vi kom tillbaka i Ordinarietid så har jag spelat ut det Oh, så... det var hårda orden då Ja, absolut det, det kan jag lova Oj, oj, oj så... Fan, det här så ska vi... bli riktigt spännande ändå att höra då sen. Ja, vad är det här, avsnitt 78? så 79 kommer min recension av Resident Evil damn. Da, da. Men ja, det var det vi hade där ja. Så vi hoppar väl rakt in i ämnet då Ja, Jag tänkte, ja men ska jag börja den här veckan ja, Som du har börjat lite förut Jag tänkte diskutera När nörderi blir förverkligt Så att det slutar bli roligt Jag ska förklara vad, Hur jag tänkte För jag spelade Drakar och demoner ja. Det svenska rollspelet Och det finns självklart Olika sätt att spela Men det vi körde Det är det här, ja men man ska ha matransoner det köper jag typ. Men det blir lite för avancerat. Men sen var det en grej som jag inte hade någon aning om. Och det är att man måste stränga sin båge. What? Och jag bara... Uh, för när vi, ja, vi hamnade rakt i en fight liksom. Uh -huh. Jag är ju med liksom Daniel's Dragons. Du är alltid färdigt liksom. Uh -huh. Nu var det liksom... Under en runda eller vad man ska säga. Uh -huh. Så har man tre till fyra drag att göra. Okej. Okay. grejer man kan göra. Uh -huh. uh, så... Men varje grej, alltså som initiativ Man slår för vem som börjar ja. Då gör man en action Och så går man hela daget runt Sen blir det andra, tredje Och sen slår man initiativ igen okay. För en ny runda Så i den här första rundan så jag bara Jag ska hoppa av hästen Det är en action okay. Och så får jag vänta till min tur igen Jag ska skjuta handen borta Har du strängat din båge? Va? Har du strängat din båge? Den är väl alltid strängad? Nej, då blir den så här sliten och gay. Jag bara... Ah, Va? damn! Du menar så? Det är inte... Jag ja. satt att tänkte så här att du måste ta en action och ta upp pilen och spänna bo... så. Utan du menar eh, att det du också, har spänt utan, av bågen, ja, för att den inte ska... Man ska fästa linan. Ja, ska... exakt. Nu fattar jag vad du menar. Okej, mm. okej. Okay, okay. Så... Jag bara, men hur länge tar det då? Ja, men det tar tre actions. What? Det, det, det är hela min runda. Och det tog så jävla tid. För jag först skulle hoppa av hästen. Men misslyckades med mitt slag. Så jag landade på backen. Så jag skulle ställa mig. Alltså det tog ju hur lång tid som jag jobbar. Det här är inte roligt! Åh, oh, Det här är ju helt värdelöst! Man tar bort hela den här grejen. En fighter tar fram sitt svärd och springer att attackera. Jag ska stå där och. och ska jag fixa det här? Och så ska vi spänna det där. Kling, kling, kling! Ja, men nu, Alltså, vad är det för jävla? Visst, man kan hoppa över den här grejen, men tydligen så var det här grejen i vårt gäng att vi ska köra så här och jobba. Nej, det här är inte roligt jävla Jag har Jävlar vad att det låter Ja, oh, som fan Jag har skjutat en pil Så tur så är jag så jävla bra som jag är Så att jag dödar ju med den pilen Oj Men, och så bara, oh, men sen var det liksom Ja oh, men springa och hämta pilen och dra ut den Och jag bara, eh, Skulle ja. du springa och hämt, hämta pilen? Ja, ja när det var slut alltihop Men den gick ju sönder i kroppen Men vänta det, nu, det, vänta man, nu Jag har spelat, jag har spelat jag har spelat Dungeons and Dragons med den här ja. gruppen. Mm. Ja. Hur. <laughs> Hur gick det att spela det här med den här gruppen? För att det, Jag tänker mig så här, Det kan vara lite hetskt ibland ja. med den här gruppen. Och jag tänker så här: Komma ihåg att göra saker innan. Ja! Nej absolut inte, jag visste ju inte om det så jag stod ju där i chock jag, Men jag tror inte, de flesta kryssar nog inte av sina grejer Det tror jag inte Nej, nej Men så jag skrev, satt ju där och skrev upp Ja, nu har han skickat en sån där pil som jag För det är också det är olika pilar, olika vapen Man kan inte använda en speciell pil på en annan båg ja, ja, de har short bow, så den kan jag inte använda För jag har bow, men då måste jag ha en speciell pil till den Oj. Ja, vilka har bows? Nu sköt han en sån Och så satt jag vänta. Den här och vänta Nej, han springer ju inte hämta sin pil Nej, men då springer jag och hämtar den Och, och, och det var ju helt... Alltså, jag blev ju trött att sitta och spela det där. Oj, det låter jätte... Du var ju nästan lite taggad på att få prova. För att det, det lå Alltså... Jag, jag, jag kan se det spännande i det. Alltså... Mm. Men jag kan också se ditt... Eh, ditt tänk att det är... Alltså... Att det blir långt. Alltså, det blir ju... För jag kan ju tycka att när vi kör Dungeons, Dungeons and Dragons att det är liksom så här... Ja. Vi sitter i tio timmar. Och vi mm. kommer... 300 meter i denna fantastiska drömvärld vi alla sitter och är i. Ja. Det, då tänker jag hur lång tid tar det inte det här? för hur många runder tar du liksom och, alltså rent generellt en fight? hur många runder tar det? Liksom? Alltså. det är olika. Alltså, om vi säger så här, vi mötte tre bondpojkar Oj. eller fyra bondpojkar. Ja. vi spelade totalt nu är det massmistories och sånt där också men jag tror vi spelade 5 till timmar och ja. han skjuta en pil. Oj Va? På allt? Liksom, nu, på 5-6 timmar? Han och jag skjuta en pil. Skämtar du eller? En pil! <laughs> alltså, vis, i början var det så här, ja men det här är intressant, det här är kul, en ny grej. Men ska jag sitta här i, liksom, nästa gång i 10 timmar till och skjuta en, men, men, en pil Men, men nu, var ju, du, det nu okay. var ju du alltså då i såna fall då... Du var ju distansare, alltså du var ju... Ja. Hur, hur funkade det för dem som var close combat då? Alltså, verkligen in i action? Ja, men det är typ, en action, dra fram ditt vapen En action, springa fram, en action för att slå Okej, okay, men okej, men okej, okay, okay. för att försöka fatta det här eh, När ni slår, efter att ni slår initiativ, initiative Alltså när ni har mött ja. någonting, när det är bestämt Nu är det fight, fight time Ja Då slår ni initiativ, initiative, eller hur? Ja, ja. Och sen går ni på den, det initiativet med alltså fyra actions per person då eller tre actions. Tre per person. Per, per person. Fyra om man har tillräckligt hög dex Men det var typ jag som hade okay. Så jag kunde göra fyra. Ja, ja. Men vi, vi säger okej. Okay, vi, vi säger tre. Så det är ju ja. typ som Dungeons and Dragons. Bara det att det är. Eh, <skratt> det är väldigt mycket mer specifika uppgifter man gör. Ja, absolut. Ja men, alltså, jag hade ju köpt det här om. Men, men inte men, men, sen då, min när boge, man har för gjort. För det är det som är. Viktigt. När alla har gjort sina reactions. Ja, Slog det i igen. Ja. Och så blir det en ny så att det inte alltid är alltid samma som börjar. Ja. Men det fattar jag ju. Men det är det här att det, när det blir för verkligt. Och det här att jag måste spänna bågen, det är det som stöder mig så inåt heller, För, alltså, då kommer jag. Amen, och så sen nästa gång bara. Amen, jag, nu behåller jag min båge. Ska jag då sitta och hålla koll på? Ja, men nu. Nu börjar tråden bli seg Så nu kommer inte jag kunna skjuta lika långt eller lika bra Okej, okay, ja men vänta Jag ska bara ta en helt ny runda Och sitta och spänna men, Alltså det är inte kul Men, ja, ja Alltså det känns ju som att det är för, det, det, det där är ju för eh, De som tycker att Dungeons and Dragons är för mesar ja. Eller, alltså det känns verkligen, alltså, verkligen jättehardcore Känns det som Alltså, det var kul Ja men alltså När det blir för mycket mm, Det är ju mm. det som är problemet Alltså som vi, vi körde aldrig med mat Alltså Nej, vi, nu körde inte vi Alltså hittills, jag har inte varit med Jag har bara varit med en gång Jag tror inte någon har koll på mat Nej. Uh, Och vi, när jag kom dit Jag hade inga pengar eller någonting och liksom, Det enda jag kunde köpa det var mina pilar ja. Så jag fick hålla hårt i det som var den Medan de alltså, som hade spelat en gång tidigare De hade helt plötsligt 200 guld Och allting så när de började kasta pengar omkring sig då är jag där och bara skräg, krävde på golvet bara för att få upp minsta lilla öra. Ja, ja. Så det är visst, det är ett roligt spel på så vis att det finns mycket att välja mycket med sånt där. Mm, mm, mm. Men det var just, jag störde mig som fan på kombaten. Ja. För att det, jag tycker det blev löjligt att man skulle hålla på men som sagt, det kan ju vara olika per grupper, men så var det för Det var liksom kan... den känslan. Ja, var... ja, precis. Det måste ju bero lite på vad man har för... Eh, vad heter det då? House rules lite grann också. Ja. Och i, I just det där. För det, det, det, måste, man, det måste ju kunna vara liksom lite vad som, vad som egentligen. Jag har aldrig sett ja. Legolas spänna bågen, liksom, om man säger så. Ja, precis. Och liksom, det fick mig att känna, ja men det var kul den här gången. Ja, ja. Men jag är inte speciellt sugen på att spela igen, om jag säger så. Nej, nej. Det gjorde det nästan Utan mig för... lite taggad att hänga med nästan. Nu var jag upptagen sist ni spelade, men... Uh -huh. Ja. fan, jag får hålla ögonen och öppna igen för att se om det dyker upp ett tillfälle till. För jag, hade mm. ju så... jag har ju haft så fruktansvärt roligt när vi har kört Dungeons and Dragons, så att... Måste nästan hänga på och prova det här med då, egentligen. Ja, precis. Vi ska spela den fjärde igen, men då kanske ja, du... Ja, jag, jag åker ju den fjärde, om man säger så, mm. så att... Så jag ska i alla fall jag ska testa och åka och spela igen då ja, ja. Men där känner jag att det, Där kommer det vara bäre eller brista om jag kommer tillbaka För jag har haft en väldigt lång paus ifrån Allt rollspelande ja, ja. Och är kombaten så här Värdelös Som jag måste erkänna att jag tycker att det är ja, ja. Så kommer inte jag fortsätta nej, nej. Så vi får se hur det, hur det känns I framtiden så jag återkommer med hur jag tycker det Absolut Men sen är det liksom i tv-spel Och sånt också att jag tycker om det här är ganska avslappnat att det inte är så sjukt verkligt som skjutspel där man har ett liv liksom. Är du får ett skott på dig du är död. Sådana spel av Men fan vad, Men vänta sa du att du avskyddes spel där du fick ett skott på dig och dö eller jag alltså... sa Ja, får du ett skott på dig, spelar ingen roll var på kroppen så dör du Men vad fan vad då? Det här kommer jag ihåg. Här, nu har jag ett skitbra exempel nämligen, för att, det, jag kommer ihåg att det har jag har haft så jävla roligt åt. Mm. Eh, när man körde James Bond Golden Gun det, man ju var, det kunde man ju spendera flera timmar med Ja men det var en mode Men det var liksom Då var det en som hade den Men alla andra hade ju flera skott <här> Bara och jävla skott var Då, då pepprar man ju Ja jo det är, alltså det är, För annars är det ju Det värdelöst Om alla bara klick Och så måste man För då är det liksom Kommer alla Tänk på liksom tiden Att du måste starta om Starta om Starta om Starta om, starta om. Det är inte kul Nej, nej, nej, nej, nej men jag, för, ej, jag köper absolut vad du menar Med att det, det blir långtråkigt i, i, Alltså när det inte finns Någon riktigt skill i det riktigt då Eller alltså det är klart det gör Men inte, inte på samma sätt i alla fall Nej, men det är samma sak som eh, Det här som att, Vad heter de? Dark Souls och de här ja. De är ju lite mer växeltrogna Att du tål inte så speciellt mycket och, Men när det blir sådär äckligt svårt Ja, Liksom, eller Motverklighetshållet Det är inte kul Som det, till exempel Det här att du inte kan helas I så här spel och sånt där ja. Att du har liksom ditt liv Sen måste du springa till en doktor För hela dig för du kan inte... Jag tycker mer om som i Halo det här, Att vänta en stund och så fylls ditt liv på Eller att det finns boxar ute Som du kan springa och få liv i ja. Ja. Är det så här att ja, men nu har du bara det här livet Håll, håll fast i det Sen är det Annars du kommer inte få något mer Utan du springer ut och jobbar. bara ja. ja Så det är lite det jag undrar hur, hur är det för dig? Hur tycker du sånt här är? Alltså Bra fråga fan Jag tänker eh, Om man ska jämföra med någonting Just, det, just i det där här så Just eh, specifikt den där eh, Livgrejen om man säger Så mm. Det känns ju jävligt, om man tar som Halo så känns det ju alldeles, det känns ju nästan lite enkelt. Mm. Att man så här, okej okay, spring in, ta all stryk liksom så du bara kan. Och så spring in bakom ett hörn så bara vänta på det där klassiska ljudet liksom som, och du kan inte ens imitera det för jag har glömt bort det. Men som just Halo har så bring så har du livet fullt igen och bara ut och kötta igen. Det är mm. nästan lite, det tycker jag nästan är lite för enkelt. Okay. Då föredrar jag nästan mera typ. Ja, alltså. Nu tänkte jag säga Diablo typ där du mera faktiskt får kämpa för ditt liv lite grann mera. Det är inte bara men som... så. Men, men, men äh, där får du ju påfyll... Där fyller du på hela tiden egentligen med, jämn... med samma jämna tempo. Och så mm. kan du ju få extra skills som gör att du får mera liv. Om du dödar någon fiender Eller någonting sånt till exempel Det Jag vet inte fan, det är hårfint alltså, det... Halo-stuket, den vill jag nog stryka För det tycker jag inte är så kul För då är, då är det ju verkligen så här Ut, skjut! Och så in bakom ett gömställe Och så står du där i tio sekunder Och då helt jag har du fullt liv Då ja. föredrar jag ju hellre att jag måste, faktiskt måste tänka Och verkligen klara av någonting För att, för Men, att återfå alltså, det Grejen är ju att så, alltså, det där tänk CS ja, ja. där du har, ett, du har ju liv och sen när du kör. Ja, spela det i en singleplayer-kampanj. Oh. Jag skulle inte spela igen och nej, nej, det. Nej, det, det, det funkar jag. jättebra i multiplayer som CS här. Att det, det snabbar runder liksom, Där man är man ute. Men i singleplayer, alltså, bleh. Jag försöker komma på spel som har andra funktioner. Då kan jag inte säga dem rakt upp och ner bara för, för det. Men. Säg något spel som har där du faktiskt inte får någon regeneration då, utan du måste typ äta någonting, eller du måste hitta någonting för att du ska komma upp i liv igen då. Oj, ja, nu såg jag också till. Det är något spel jag spelade för inte så länge sedan som har jag tvungen. Men ofta, de flesta spel som man alltså, har ju någon typ av regeneration. Ja, exakt, exakt. Det är ju bara... I vilken grad, hur fort det går. Hej liksom där går det ju fort ändå. Ja, men där har du ju ändå, det är för sig, där har du ju verkligen den här man, man hinner ju få ner rätt mycket hälsa, så den åter mm. den regenererar ju bara en gång, om man säger. Mm. Eh, det, den är ju inte löpande utan det är så här, ut, köta, kötta och ditt liv går ner, går ner, går ner, går ner, går ner, går ner, du stannar och vilar. När jag har vilat i fem sekunder, ja då rener, rener, regenererar hela livet på en gång. Mm. Det, jo, precis. Äh, äh, Istället för som Skyrim, där det är att ta en lång tid om du inte typ hela dig. Ja, ah, äh. Skyrim har ju så, ja. Precis. Smart. Ja. Och eh, det funkar ju bra där, men just skjutspel, jag är lite mer av att... Ja, nu är det för att jag spelar så mycket Titanfall mm, mm, mm. Det är typ som Halo Att du får ju regen ja, på liven ja. Men det tar ju längre tid Och skotten känns att det tar hårdare ja. Så du måste vara lite mer försiktig ändå Men får du, där, får du eh, re re regenerera den direkt där? Alltså alltihopa? Eller är det lite hela tiden? Eh, oj, nu kommer jag inte ihåg Jag tänkte jag mest tänker. på tänkte om, om man tänkte på det så att det liksom är... Jo, den ökar ganska gradvis. Alltså, det är inte så här att det blixtrar till utan man ser ju att det fylls ganska snabbt hela vägen upp. Ja, Så det, det, det är mera heal och stuket just det här att få, ta massa stryk ja. och sen vila ett par sekunder Whip! upp till fullt. Jo, precis ja. ja. och det är i first så är ju det jag vill ha. Jag vill ju inte ha som Skyrim Det funkar ju i Skyrim men det är för att det går långsammare det Ja, där. ja. Hur är det i Doom? Det är väl också så likadant som Halo och det. där men det är där är det är mer att det tar väldigt lång tid att öka ja. Men du har ju på de här Så hittar du inte liv där? Du har ju armor och liv och sånt där du kan hitta också, du får ju liv ja. när du dödar fiender och Ja, det. precis, precis, ja Men det är lite sånt, men det är som, det är som jag gillar med det här verkliga i Draker och om du går tillbaka till det Ja, ja det är att man kan förlora lämmar och sånt. <laughs> det, är fan det, det, som, ju... det är fan det som gör att jag mest vill, vill vara med och spela någon gång. Ja, men det är intressant om man är typ en fighter. Ja. Jag som ranger blir av med min arm. Då är jag körd. Ja, du, får helt, du får helt enkelt mer... ta upp ett svärd och börja svinga då. Ja, men hur ska jag göra det när jag inte har någonstans? Alltså, jag är helt byggt för att vara ranger. ja. Då, kom, då är det nästa fighter jag kommer att vara död liksom, Då är det bara börja göra en ny karaktär <laughs> Och det är likadant där Har man byggt upp en, det är därför jag gillar Dungeons and Dragons mer För där kan du bygga upp din karaktär Så att du har den fast liksom, Det här är min karaktär mm. Det här är en, Den blir som en legend Medan drakar du i måler Puff, ja, där dog man fast, vadå? Men vänta, hur många tappade lämmar Medan ni spelar nu då Det lär inte vara någonting som bara händer Eller? Nej, alltså det, jo, det kan lätt hända Aha. Det är inte svårt när man spelar Jag fick som tur ett skott i bröstet Hade den hamnat på min arm Hade inte min arm varit kvar What? Vad dubb mm. ja, Vänta nu Vad sköt de på, på er Om jag får fråga Om du hade en pil, en pil. Ja, Om jag säger I min bröstkorg har jag sex i liv Ja För det är ju uppdelat på hela kroppen också Oh, damn Den pilen gjorde tre skada på mig Det är hälften Oh, shit hade jag fått en till pil hade jag varit död. Men, det är liksom fy fa vad avancerat satan. Mm. Och det är därför jag känner att min karaktär som jag gjort nu alltså jag, jag kommer inte skriva någon bakgrundshistoria eller någonting för jag kommer troligtvis vara död nästa spel. Åh <laughs> oh, jävlar, det låter faktiskt riktigt Och det är riktigt... det som gör... Ja, men det är det som gör att karaktär känns inte personlig eller någonting för det är för hardcore ja. Och jag kan säga att jag inte riktigt förtjust i det eh, Men vad har du för fråga då? Jo men jag satt och tänkte på det här Jag, jag, jag vet att det har varit jättetyst med Watch Dogs 2 Men mm. I det spelet så har, har de och använder sig av en 3D printer För att Okej. göra Och du kan, du kan själv också använda den För att göra olika saker Alltså typ Vapen och grejer hit och dit. Så jag var nyfiken på om jag hade en på riktigt. Vad är det första jag skulle göra för något? Och jag. Och jag det liksom, jag, jag, jag är liksom nyfiken på. Vad, vad skulle du. Vad är det första du skulle. Vad är det liksom det första som slår dig att du skulle vilja använda den till? Jag skulle nog göra en perfekt kopia av en Stormtrooper direkt. <laughs> Å oh, jävla, det var ju fan riktigt jävla smart, Satan. Ja, oh, mm, Någonting sånt skulle det nog vara eller typ Darth Vader eller något sånt där. Det är nog dit jag skulle gå. Min första tanke skulle Ja, nu behöver jag inte lägga ut 10 000 kronor för att få en perfekt kostym här. Vad nu kostar det typ så mycket att göra 3D grejer men coolt är <laughs> det för sig. Ja, det var ju fan riktigt jävla smart för man har ju ändå sett alltså de kan man kan ju faktiskt göra typ vad som helst bara man mm. har någonting alltså är B bara om man har någonting att skanna av eller är duktig nog på att skriva programmet för att göra det antar jag. Ja, så kan man ju göra det mesta. Och när du säger jo. det vore ju coolt med en vad heter det master chief hjälm. Ja, absolut. Alltså i alltså riktigt live, alltså så att du faktiskt kan använda den. Ja. Det vore ju riktigt jäkla coolt. Men det är ju det som är som när vi går eftersom vi är ofta på mässor och sånt man ser de här cosplay mm -hmm. karaktärerna uh, men det är ju aldrig någonting man skulle palla och göra själv. Så här från grunden göra något eget. Nej. Utan då är det ju att, ja men, jag gör, jag printar ut så kan jag gå där och se duktig ut som alla andra. Ja, men fan, gärna äh, vad coolt. För man skulle ju samtidigt kunna göra all, alltså... Man kan ju göra egen memor... Memo, vad fan? Ja, samma. Man kan ju göra mm. alltså... Alla de här äh, Nicky-gubbar, pop-gubbar, man kan göra alla sådana själv mm. då med, om man vill. Man skulle aldrig ja, behöva det. köpa någonting sånt igen egentligen. Nej, vi skulle kunna göra Nicko-färnan och, och sälja dyrt och bli mer. Eller hur? Hur coolt vore inte det att göra så här: små... vad fan heter det då? Vad heter det? När, man, när huvudet kan nicka, eller så här: Logo-guppa. bubbled ja, ja, det kanske är det jag tänkte på. Jag tänkte på ett svenskt ord tror jag. Finns det? Kanske inte finns det svenska. Bobbelhuvud. <laughs> ja, men, åh, åh. ja, men, men bo, bo, bob Ja, bob Bob... Bo, oh. Ja, såna gubbar i alla fall. Alltså, man kan göra precis vad som helst, liksom. Ja. Tror du på riktigt... Alltså, går det att göra... Ja, nej, fan, det finns ju så mycket man liksom skulle vilja bara ställa in kö. Alltså, man, den där skulle kunna jobba dygnet runt hur länge som helst. Ja, absolut. Det finns alltid någonting kul man kan hitta på. Ja, men alla Batmobils i skala till 1 på 20 eller någonting sånt där. Jag skulle ju göra en hel vägg med olika vapen från tv-spel. Ah, hur coolt vore inte det? Typ ha Needle Gun från Halo. Oh. Ha, liksom... Oh, bara för att det tappar ju namnet Den här klassiska Gears of War länsen ja, ja. med, med motsågsbladet på grejer Åh oh, jävlar Så Det skulle vara fränt Ja du ser det finns mycket Mycket coolt man skulle vilja, vilja göra Eller som man, sk man skulle kunna göra om inte annat Finns det något mm. du skulle kunna, kunna Använda en sån till för att liksom Underlätta spelandet då Tror du? Man skulle kunna göra en egen handkontroll Oj. Ja, då är frågan hur den kan. Alltså, jag älskar ju PlayStation 4 dosen ja. Frågan är hur skulle jag göra den bättre. Exakt, exakt. Och det var svårt. För jag tänker att jag, jag tänker självklart inte att den kan skriva ut kretskorten och allting inuti. <laughs> det är inte det jag säger. Jag menar typ mer att man kanske kan göra. Eh, add ons, alltså för handtagen säger att till exempel, jag som inte tycker att. PlayStation-kontrollerna mm. ligger lika fint i handen som Xbox-dosan. Då tänker jag mm. att jag skulle kunna göra en, en mellan, ett mellanting där. En adapter-typ för att jag ska kunna hålla PlayStation-dosan bättre i handen. Oh, ja. Till exempel, alltså typ göra. Vad fan kallar man det för då? De är, Det som sticker ut på PlayStation-dosan. Hur fan ska man förklara det? What? Ja, väl alltså, du vet att du håller händerna. Ja. Ja, ja, själva, ja, själva handtagen. Själva handtagen. Jag skulle ju ja. helst av allt skulle jag vilja ha dem lite så här mer avsmalnande och lite mer spetsiga och lite längre. Så jag skulle ju tänk i kunna skriva ut då en adapter från PlayStationet till det jag vill ha. Ja. Typ göra dem mer lika 360-kontrollen typ. Ja ja. Det skulle man ju kunna göra till exempel. Ja. Har du något sånt, något sånt som du säger kan komma på nu rakt upp och ner att säga Men det här skulle jag kunna göra Och det behöver inte vara just till, till vad heter det, tv spelens Alltså just det jag skulle behöva nu det är en ratt till mitt VR oh. Eller typ en fly simulator oh, joystick. Ja. Eller vad heter det? Ja, kör ett helt En hel cockpit Bara nej nej nej Jävlar vad coolt Ja nej Det var bara så här Jävlar, nyfiket Jävlar vilken 3D-spel det finns mycket måste man skulle kunna göra. Det printer bara dra ut en hel cockpit. Jo, men det skulle vara kul. Nej, annars fetar jag faktiskt inte. Allt blir ju plastigt. så. Ja, jo, jo det blir väl. Det, det är klart det blir väldigt plastigt. Jag tror att det skulle sluta med att jag hade hela lägenheten full med små plastgubbar <laughs> faktiskt. Om jag ska vara helt ärlig. Jag skriver ut liksom det är alla i olika poser. Bara ja, exakt. Olika Ja, <laughs> precis, precis. Ja, men Det första jag skulle gå till är nog i sådana fall De här häftiga dräkterna Som man inte orkar göra Eller göra själv eller ha kunskapen till ja. Som du sa Master Chief eller från Star Wars Eller liknande Eller Iron Man, oh, yeah, man det, vore ju också, det vore ju också Jävligt yeah. coolt att kunna skriva ut Hela dräkten liksom mm. Bara klistra fast den på sig <laughs> Men det är väl inte sådana grejer I sådana fall eller typ, ja... Det, jag vill se, oh, vad skulle jag kunna vara Vad han då? Uh, vad fan heter Eller göra sina egna hulkhänder. Skulle man också uh, kunna smash. göra. Smash. Mm. Ja, mycket... Det är bara en sån där dum fråga som dök upp i huvudet. Kanske en flickvän. <laughs> lowly, I'm so lowly. <laughs> Ja, hon nej, skulle i alla nej, fel en fel bän. Hon, fel, sk hon fel. skulle i alla fall ha den bästa kunskapen man inte kan få en, från en riktig flickvän Hon skulle hålla käften Nu tror jag vi byter vri, Vrid undan härifrån För det finns så mycket konstigt man skulle kunna använda en sån där till också Vrid undan, byt Nu byter vi ämne Kände jag ja. <hör> Men det var de ämnena vi hade så det var slut på det här avsnittet Åh, fan det blev en lite kortare avsnitt den här veckan, men det är för att, som sagt, nu har vi spelat in fyra avsnitt på två veckor Ja, det, det, det, blir, det blir lätt lite att prata om då, skulle jag säga Ja, men som sagt, nu kommer det gå två veckor för oss så kan vi ska prata sen Absolut Och som sagt, jag ska snacka Resident Evil Men du, Nico, jag har en liten, ja. ny, liten grej till faktiskt, jag satt och surfade runt på lite eh, nyheter eller på lite hemsidor och kika. Mm. Uh, har, vi, har, vi, har vi pratat om att Switchen kommer att släppas, att de har berättat nu att den ska släppas överallt 3 mars Över hela ja, det världen det. samma dag Jaså, sa, är det det som är det nya nu? Ja, den nya konsolen ska släppas över hela världen den 3 mars Det är lite häftigt att man har slutat eh, krångla till det med olika ställen och olika, liksom, eh, olika release dates Ja, det är smart och att de dessutom har sagt att Switchen inte kommer vara bakåtkompatibel med någon annan, eller någon tidigare. Ingenting kommer att kunna gå och spela på den från tidigare konsoler. Men det förstod man ju ganska när man såg deras cartridge. Ja, jo, sant, sant. Och att eh, <går> inga, inga tidigare kontroller heller, alltså själva handkontrollerna heller kommer att fungera. Alltså jag tänker mer att för jag har ändå det var ändå en tanke jag hade att man, om det skulle gå att koppla till flera handkontroller. Tänker jag, ta typ Wii-kontrollerna, lägger du dem på sidan så och, och kör dem som classic controller typ borde ju de ja. egentligen kunna gå och koppla ihop med Switchen också tycker man. Men det säger de också är helt kommer inte heller att fungera i alla fall inte vid release. Ja, okej. Okay. Nej, och sen Lego Words kommer till Switch, ser jag här. Ja, ja. Så det är väl de senaste Nintendo-nyheterna, antar jag. Ja, ja. Oh, nej, jag ville ja. bara, bara nämna det, för det var någonting som jag läste och jag inte, tänkte att jag tror fan inte att vi har nämnt det i alla fall. Nej. Ja, men då så. Det blir gött. Ja. Oh. Men då hörs vi nästa vecka igen. Absolut. Har du gött på er. Tjängling!